Sen honnas ärkt att se filtrar och hoc och det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 Teléfonos en horarios de transición 08 457 0985. 08 45 709 35 Estocolmo, Suecia. Radio. Lys, lys, lys för ert nöje är den du, därför hör för er, för er nu, för ert nöje är snabbt. Din råkar till den rädda bästa, den musik som gillar att ta till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung och stationen som ger er just den underhållning ni tycker om. Det är nötrop i huvudet, det bästa Den musik som trillat av det flästa Så välkommen ni som höras utifrån någ med ett program från Radio Frekventa eh, här i Stockholm eh, nu, nu, nu börjar vi i kvällen eh, lördagens sändning kan vi säga och temperaturen här är ute i 19 grader och lufttrycket är 1015 hektropasial <hör> det ska öppna i snart också <hör> och, och så det är fint väder, det är verkligen soligt och det är, det är väder fortfarande. Det är fantastiskt. Det är länge länge sommar varar i år faktiskt. Vi kan säga att jag öppnar telefonväkteriet nu på 81.00 och det ska radion på. Jag lyssnar och väntar om det är någon som ringer så snart som möjligt. Annars får vi släppa en låt, men det vore ju bäst om ni ringde mig samma nu med en påan och ser att vi är telefonmäktigare innan jag sätter musik och sånt. Ja, jag sätter musik, kortpass. avlägga en rapport till dig idag till lyssnande. Det är nämligen så att jag var nu här på eftermiddagen och besökte Spårvägsmuseet. Ja, det var vi roligt. Skälet till det, det är det att det är en fantastisk utställning som pågår där nu. Och det handlar framförallt om självvårdstrafiken förr, men även nu. Och det var fina bilder. Och sen förstår det var en sensation alltså de, in, de tog även in det där med det så att säga, inre i skärgården trafiken uh -huh. det var ju Tranholmen där vid Lidingön där hade de ju och, och allt vad de heter där hade de ju färgtrafik och har väl viss mån fortfarande uh -huh. och sen hade de gamla skyltar förstår du det visade sig att trafiken i Stockholm här på vattenvägen och var fantastisk för. bland annat kunde du kliva på vid stadshuset och sen kunde du åka över till Kungshunds och sen fortsätta genom Kallbergskanalen ut i ja. Solna, Sömberberg, vet du. Ja. Och sen hade de färger som gick från nationalmuseum tvärs över, vet du, strömmen och så vidare och andra och vid brygger och sånt. Så att på folk på den tiden de sparade mycket tid, vet vi i och med att de åkte på vattenvägarna. Ja. Så det, det kan jag rekommendera lyssnarna. Och sen var det också en fin utställning. S SS, eller Stockholms spårvägare, de hade nämligen en kille som heter Goliath. Jaha. Han var fotograf. Han började 1938 som bussförare. Sen i åren så blev han förtroendevald eh, eh, för fackföreningen. Sen blev han tjänsteman. Och han, ja, hans hobby var att fota, vet du. Och det är hans, eh, vad ska man säga, hans efterkommande då, som har skänkt bilderna eller står för den här utställningen på museet. Och han eh, började redan... Vid, han var född 1918. Han började jobba i SL, eller SS på Stockholms spårväga 1938. Han avled eh, 1989. Jaha. Och eh, det är fantastiska bilder han tog. Och du skulle... Ja, jag måste säga det i år. Fick du se de där fotorna så skulle du peka igenkännande. Ja, jag har ju sett det. Det fanns ju på 40-talet och allting. Ja, det var mycket fina bilder Från Sitte eh, från på den tiden Jag kommer ihåg de där reklamskyltarna Där nere vet du Och sen var det ju bilder på i gamla stan Man han hade tagit bilder från lokaltrafiken Och från arbetskamrater Hur de jobbar och så vidare Ja, jag minns imponerade Att då stod Typen där vid slussen När jag var liten Ja, det var imponerande den var hon Sen kom du ihåg hur du det ja det vill choklad... ju på att de lade om för litet. Du vet så strämt hur som inte så igång. Det fanns ju en chokladfabrik som heter Tulle som låg uppe vid Sankt Eriks terrassen kommer du ihåg den? Ja, det tror jag. Där där Frida jag tror jag Fridhemskatan slut. ändå ja. när man kommer in man kommer fram till Sankt Eriks, -terrassen. och de har ju en fantastisk skylt. Fabriken är ju nedlagd va? Men ja. de har ju en där Tulle fortfarande, vet du. Ja. Ta en Tulle och så så är det en och så slåknar de där tabletterna så lyser de upp igen va ja det tror jag kommer ihåg också det kan du se om du går över Sankt Eriksbron den syns väldigt bra i mörkret grejen var den att när de blav ner fabriken så eller om de flyttade verksamheten till södra Sverige då slåknade skylten men det blev sådana proteststormar va så att David, ja det berodde väl på hela formemanget som upphörde eller någonting stängdes för ja, davet Ja så att de, där, där, sen den kom ju tillbaka Men det var kul att se hur han ett namnade och Goliath det är taget va? Jag tänker på David och Goliath det där i Bibeln vet du ja. Men grejen var att den här, här Goliath då, han, var, han hade utbildats hos den här kända fotografen Gullers har du talat om honom Nej det har jag inte Han var kompis med Stig Han figurerade hans deckare vet du Jaha. Han hade att ateljé på Kungsgatan Ja Och så att där blev han utbildad Så han blev en driven och skicklig fotograf faktiskt Det Oerhört intressant Det är ju fascinerande med när man går på eh, Spårvägsmuseet För att väg i väg ligger ju Leksaksmuseet vet du Jaha Och där inne var jag tittad Och då stod det en kille där inne de har en enorm så här modelljärnväg vet du. Ja, jag förstår att det, det var. Ju, och det är ju intressant för många hungar. Och jävla vet du var det tuta med tåg där och, det, och annars, de har byggt upp som en lite ministad och tåg som ja. går över. Under över broar och vi över och Det är fantastiskt att se. Sen känner jag igen och kommer ihåg de där leksakerna som man hade? Förut? Ja, det menar man kunde skriva ihop och göra konstruktioner. Så man kan göra så. konstruktioner i torn och hus och det. Ja. det och, och sen har de med montrarna, tändsoldater och olika soldater. Och sen bilar, det finns det en uppsjö, vet du, Merkelin och de där märklarna. Ja, det kommer jag ihåg att det, jag sett det också. Merkelin var ju en känd fabrik i Tyskland. Tyvärr försvann ju, den lades ju ner för några år sedan, vet du. Ja. ja. Det märkliga med Merkelin, vet du, Tyskland... Om de gjorde liksom ett tåg eller en bil va, så var det alltså i, precis som den originalbilen var fast i liten skala va. Ja. Alla små, små, pyttesmå detaljer fanns med vet du. Ja. Och de här killarna som satt där i Märklin och jobbade, de var ju oerhört skickliga alltså. Ja, det förstod jag. det måste ju tillvägna ja, oerhört skickliga killar ja. alltså. Och det var synd tyvärr att de blev ner Merklin att det försvann. Jag hade inte Merklin tåg utan jag ja. hade tåg, kommer ihåg det, Rivarossi. Jaha. Uh -huh. Det är ett italienskt märke, jag hade modelljärnväg hemma vet du. Ja, uh -huh. det månader... var inte många som hade modelltåg, de var så fattigt i området på någon uh -huh. vis. Ja men jag köpte en sån här sats du, med lok och så tre vagnar det var, till att börja med. Sen köpte jag, utöka rälsen va. Så jag hade en räls som gick runt hela köket och ut i ja. vardagsrummet vet du. Och sen byggde jag upp av papper jag klippte ut vet du. Från pappkartonger va. Ja. Så gjorde jag små hus och tejpa och limma vet du. Ja. Och, och sen köpte jag, det låter lite konstigt. Men jag köpte persilja och sånt. Och så la jag det på papper va. Så det såg ut som skog och grönmark va. Ja. Det var väl förnuvligt? Ja. Och sen fick jag tag i här små, jag vet inte vad jag köpte dem någonstans, om det var på Bötriks eller någonstans så här miniträd och grej. Så jag hade en liten sån här egen bana hemma, vet du? Och, ja. och, och, och, och det var jävla roligt, vet du? Sen köpte jag, jag kommer ihåg, man kunde köpa plåtbåtar för. Och så hade man metatabletter. Ja, de kom ihåg, de hade en bakhållare i vatten när de körde dem. Det hade de också på här på leksaksmuseet. Vet, det kostar nu, de har höjt priset där på eh, museet. För pensionärer kostar 25 kronor. Men då inkluderar det också besök i Stora leksaksmuseet. Ja, ja. Så att det är inte så farligt. Det är, det är ett humant pris tycker jag. Sen åkte jag... Förstår idag måste jag berätta också. Jag åkte 42 buss från Stadshagen till Frihamnen. Uh -huh. Och då sitter man i bussen så det är videofilm. Uh -huh. Det är filmat precis för 50 år sedan 1964. Uh -huh. Och då kom man till Kungsgatan. Då känner man igen den där Martin Olsson-skylten. Kommer du ihåg den? Uh -huh. Ja, jag tror det. Ja, de hade en affär i hörn av Kungsgatan. Eh, Sveavägen Och sen åker bussen vidare och, och det är kul att titta på den där figuren, alla människorna för 50 år sedan. Jag tänkte på alla tanter vet du, på den ja. tiden. Alla tanter hade haft, vet du. Ja, det kan ganska... äh, och, och kappa, och även några tjejer, vet du, så att ja. den stiljer i bussen där. Han var lite, alla hade ju valt ut den där, han var ju lite betötad i henne, för hon var med på film några minuter. Och, och sen gubbarna var kul att se också. Och grabbarna de gick flesta i kavaj och, och bläser och sånt på den tiden. Eller? Ja, jag vet det. Jag kommer ihåg det. Och nu för tiden går ju folk mest i träningsoverål och, och fritidsjackor och sånt. Ja, och det, det är betydligt ja, enklare. Jag var jävligt enklare. noga på den tiden. Och det hette då, vet du, eh, eh, att man skulle vara hel och ren. Ja. Men nu för tiden ska jag berätta för dig, och du kanske drar tagit själv. Ibland kan, man komma in, kan det komma in såna här svärmare och tjejer och grabbar- som har märkes jeans. Ja. Och då har de köpt sådana jeans som det är hål i det. Då. Ja, det har ju sett många i där. <laughs> det satt en tjej på tunnelbanan för några veckor sedan. Det, det har jag sett det flera år här. Men hon hade hål på knäna, vet du? Och ja. En jävla lirare, hade hål ändarna alltså. Ja. <laughs> det ser för jävligt ut det går omkring. Alla lyser igenom. Ja. Det, det är modernt, vet du. Det är inne va Ja, förr har jag aldrig haft lust att ha sådana... Men då slänger dem och ta andra i som hela. Ja. Förr i tiden var det ju väldigt viktigt. Vill inte folk gå ut om de hade en Nej. Det var ju ingen som ville gå ut. och ser ju inte slösheter. Det ser jävligt ut. Ursäkta uttrycket. Ja. Är och ser Men det ser ju, ju ruggigt, trist ut, va? Ja, jag menar, det är snobbar det där egentligen som vill snobba med att de ska se coola ut vet och köper nytt dyra märkesin som det, ja. är stendvättade vet du så att de ser slitna skitiga ut. Vet. Ja, det är det så blekt och alltså. Ja, de vill vara äkta människor fast de inte är det De tror att det är en, att det, att de blir liksom lite kuriose över dem va ja. de utöver över någonall det är någon slags och de vill spela personliga med. Men det är så, så konstlat och knasigt. Va? Ja, det är ju så jag, mycket saker som gjorde det. Är ja, just det. Sen är det en annan grej med vet du, De har en vagn där de har inspelat eh, Lidjungerbanan. Då gäller det Lidjungetåget som gick till eh, vad heter kyrkviken. Aha. Den, den delade äh, Lidjungerbanan. Men banan som går till gåshaga finns ju kvar idag. Ja. Men den till Kyrkviken lade ju ner då, låser ju ner vet du. Och där får man ju följa då, sista tåget har de filmat på lördag kvällen. Det var ju rätt kul att se. Ja. Samtidigt känns det lite mer va att spårbunden trafik försvinner. Ja. Nu, nu ska de ju börja med Ta bort alla konduktriser och konduktörer på tågen tycker jag tror. Ja, det, det, det beror kanske på att eh, folk har bråkat mer om annat. Nej, ja, det är också det att. Eh, det tåg tåg. De skyller automater. De skyller, snacka, de snackar vimsigt. De säger kära och konduktörerna. hinner inte betalt det där folk. Jag tror det är rent nys. Det är det att de vill hålla ner i kostnadsläget, vet du? Det är personalkostnader. Ja, det är höga löner. Det är modernt nu för tiden med kvartalsrapporter. Du vet det Den största kostnaden för företagen, menar de på själva, vilket kanske inte är sant, det är det att det är personalkostnaderna. Men det är ju personalen som utvecklar företaget som driver det framåt. Va? Utan personal, så kan de ju stå där och se döma ut, eller hur? Jaha kan ju ta av för fan och, e, folk, robotar bara, måste ju vara några mänskliga varelser. Ja, om det inte blir konstgjorda människor i framtiden, de kommer ju det de lyckas bra med sina experiment i Japan. Ja, jag läste faktiskt i, i illustrerade historia här, den tidningen fick jag nu, jag prenumererar på den, och Stalin hade på e, e, sent 20-tal planer på att ska, ska, e, framställa en halvmänniska. Alltså, det var en... en rysk forskare, ja. genetiker, där, som eh, skulle vilja para människor med schimpanser och babianer. Ja. Och då skulle de få fram en vidunderlig människa, som är halvmänniska som ska tåla smärta och så vidare. Det står i det numret, senaste numret som har kommit. Ja, vet för men det, det, det är det. Det där höll ju inte, va? Det är ju bara jävla tokerier va? Men däremot i Japan har man lyckats oerhört väl med konstgjorda människor ja. man kan inte ta så fel konstgjord människa och uh, naturligt för den är, för, är precis som människa är känsliga hud och allting uh, du vet så fort man tar lite den känner den, och allting ja du vet, de är väldigt skickliga japaner eller när teknologi eller hur? Ja, ja det går ju framåt De är fantastiska där i Japan Men samtidigt så läste jag någonting om eh, Att i Japan Så har de robotar inom äldreomsorgen alltså Ja det, det är väl för att sköta dem. Det blir väl lite Men jag vet de har ja. eh, konstgjorda djur Och, ja. och sånt eh, som Som eh, gamlingar eh, Och barn ja, ja. Och, och sånt jag Har och sysselsättelse Ja, just det, den här den här så där, vetenskapshistoria, det är nämligen nummer 15 nu som kom ut nyligen här. Och där står en artikel om vetenskap, står det. Sovjet, eh, trots mot naturen heter det. Aha. Och där så snackar de om att eh, mutanarmed, alltså mutanarmed, skulle sätta skräck i alla, St so Stalin ville korsa sovjetiska kvinnor, murangutanger för att skapa en armé av supersoldater som var extremt starka och, och bara lydde order en, en armé av muskulösa superkrigare som lydde minsta order och inte kände någon smärta det var troligen eh, sådan eh, mutan, mutan, mutantarmé mutant Stalin hade tänkt sig när han 1925 bad vetenskapsakademin i Leningrad att ta kontakt med den ryska biologen Ilya Ivanovich på zoologkongressen 15 år tidigare hade den ja. internationellt känden inseminationsexperten ja. att om sina visioner att skapa en ny och mer hårdfull art genom att korsa människor och apor. Ja, fast ni <här> det är inte plock. för så stora genetiska skillnaderna. Och du vet, 1926 så stödde Stalin och politbyrån, står det här, en expedition till Afrika där Ivan och inseminerade tre schimpanser med, med mänsklig sperma. Därefter tog han med sig omkring 15 apor hem till såget och inrättade ett försöksstation mm. i New Yorken, Men även försöken där misslyckades så snart hade alla, alla apor dött. Ja, jag förstår det. Det blir en kortslutning. Alltså. Sen en annan grej de försökte med är att kollektivt blod skulle ge evigt liv. Det fanns en 51-årig läkare Alexander Bogdanov som hade för avsikt att med Stalins välsignelse hitta botmedel med mot döden. Ja, men han, men, det, man kan ju förlänga livslängden, <skratt> men det är inte hur länge ja, det där att. Ja, ja men du... det beror ju på det. B bara ja, man men det här är, är smart och det väntar jag ska höra. Ja. I, I hans försök skulle unga personer byta blod med äldre. Och på lång sikt, sikt integrera sovjetmedborgare i ett kollektivt blodomlopp. Efter 11 lyckade transf, eh, transfusioner på sig själv. Dog, eh, doktor Boganov, eh, drog eh, doktor Boganov slutsatsen att det unga blodet bland annat bromsat hans hårda fall. Ja, det är inte så säkert men däremot så måste man se till att <går> hormoner det inte sjunker i blodet. Ger man bara hormoninjektioner eller tabletter så kan man bromsa åldrande för tydligt. Men för den här lekan då... för den tolfte transfusionen blev ödesfiger den 7 april 1928. Bryter han blod med en 21-årig gammal student med inaktiv tuberkulos? Två veckor senare dog han. Experimenten avbröts men Boganovs institut för blodtransfusioner finns kvar. Ja, ja det är mycket konstigt. Sen var det, sen är det skrämmande. Som, du vet, ryssarna hade faktiskt planer på 50-talet att ändra riktning på golfströmmen. Aha. Och då hade vi ju fått ett jäkla kallt klimat herra. Ja det är inte var roligt Och den största bevattningsskandalen i historien Det är ju den här de här bevattningskanalerna som tömde Så alltså, Aralsjön var ju en av jordens största sjöar, vet du. Och det är bara att det ökar de då, ja. så det, det, det var tack vare konstbevattning och sånt. De tömde urrakare hela sjön, alltså. Det är nog otroligt. Ja. Sen fanns det vetenskapsmän som ville smälta isen här, i Arktis- Ja, men det höll <gör> ju ja. av sig själv nu, för att den på jorden kommer att stiga, ja, men, eh, så, men det, det beror ju på att de har ju konstaterat att eh, jorden är ju närmare solen nu ibland ja. och så, det är inte alls bra. Men, men jag säger säga om Aralsjön där, Aralsjön krympte till 10% av sin forna storlek alltså. Att det, var, det var ju förödande konsekvenser där, när en jättelika Aralsjön då som var världens fjärde största var centrum i ett enormt konstbevattningsprojekt Sovjet hade lett om två stora floder som mynnade i sjön vallet du ut på det centrala asiatiska steppernas syftet var att eh, säkra en stor bomullsskörd särskilt i Uzbekistan som på den tiden var en del av Sovjetunionen projektet lyckades delvis under 80-talet men Uzbekistan är en av världens ledande bomullsproducenter men å andra sidan inne, innebar konstbevattningen att Aralsjön sakta men säkert håller på att torka ut va? den är nästan uttorkad idag alltså. oh. Det är otroligt skrämmande, vet du, som människan också kan genom så kallad vetenskapens hjälp. Ja, gör sina misstag. Ja, ja. misstag alltså som var stora. Det finns ju stor. Det är likadant när man byggde den här vita havskanalen. Va. Det var ju också ett jäkla misstag. Det är mycket Det har hänt i USA också i Sverige med, va? Ja. Så att, men jag återgår till den här utställningen på spårningsmuseum så kan jag gärna rekommendera den till lyssnarna och titta på även du ger om du har tid för det. Att... Ja, just det. Jag har ju haft de sista veckan väldigt besvärligt med mina ben sen när jag ska gå i handla och känns hela tiden med så stela och konstiga som jag skulle ramla och att jag inte kan få en läkare som eh, gör någonting åt det här. Kan du inte få en rullator då, för det är ju stadgarna. Ja, det, det, det provade de ju på sjukhuset, men det var så skakigt. De där framhjularna skakade fram och tillbaka hela tiden. Men du är jag, jag... Ja, men jag kan inte komma upp på bussen med rullator. Jag har sett folk som går med rullator. De verkar vara stabila de där de har det. Kanske, du kanske fick ett jävla dåligt exemplar. Och... Ja, det kan ju hända och små där och sen. Ja, inte men bra. jag har sett folk på stan där som de går rätt bra med de där rullatorerna. Ja, här. just det. Men jag ska ha min besys så att det blir bra. Ja, det. kan du ju alltid be någon hjälpa med rullatorn upp på bussen. Ja, men förarna är ju så förbannade på att man, man ska inte åka buss om man är så handikappad som jag. Har väl folk rätt att göra liksom, de har rätt att existera för fan. Men tror man att man är full med eller mindre. För att du relator? Nej, för att man går så dåligt. Ja, de då, då vet ju inte vad de talar om då, för det är inte det det gäller. Nå, no, väl hur du som sagt, vad det var det jag tyckte det var kul att gå och titta idag på Ståleks museum. Jag tycker man får en liten trip, vet du. Ja. ja. Det är en skön tjänst där. Jag sa det till en kille där och en tjej som vi har pratat lite med. att Det var inte bättre förr, men det var roligare. Ja, det kan ju människorna vara snällare och lättare att komma till. När man hade trevliga grannar är inte såna här konstiga som det här, alltså. Nej, det är lika lite så att folk är mycket mer sociala på ett annat sätt. Kan du tänka dig det i år? Idag när jag satt i så tittade folk på en kvinna som satt och pratade om bilder från hon skrek som så högröstad. Alltså tog ingen notis eller hänsyn till andra Ja, hon, hon trodde väl inte hon hörde Sen var det en som refererade i tidningen. Det kommer jag ihåg. Det var när de införde trådbussar i Stockholm. Ja, det kommer jag ihåg. <här> Men inte ska vara då, då ble, kom det insändare till tidningarna, tidningsredaktionerna Aftonbladet Expressen och AT allt vad de hette, att folk klagade på att de gick så tyst om där bussarna så att man kunde inte föra något privat samtal Ja, men det gick väldigt tyst och fint Ja, men då frågade då klagade folk på det för att de, de, de, de, tyckte, de ville vara diskreta, de tyckte att man, de inte kunde vara privata och prata va? om det va ja. men grejen idag idag är det tvärtom va idag skriker en del jävlar i de där mobilerna vet du ja och de är mer eller mindre hörselskadade många människor <laughs> och de har fått en jäkla form av telefonmani här i Sverige de går överallt och på stan och tittar på de där uh, UFO apparaterna Ja, jag förstår inte varför man ersätter de riktiga telefonerna med, med de där eh, mobiltelefonerna. Det är ja. inte klokt. Alltså. Jag undrar, om man får se, om man träffar... Jag skojar lite med kenta A. Ja. Om man ser honom på stan, han går väl också omkring lite kurtryg och spanar på, på displayen. Ja. Ja, ja, han, det... är, han har ju haft en debatt med dig i år Kent ja. att Han är ju för moderniteter och han, ju, han tycker det är så förbannat bra med internet, radio och allting, vet du. Ja, men ju kvaliteterade ja, ja, jag menar det. Det är en annan femma. Det, det är inte alls en bra faktor som... Men det går inte att, att få igenom basen på så små högtalare. Ja, visst då, det finns mycket. Då vill jag ge det du. Vi hörs då. har du bra. Hej. Ja, nu leder en leden på 81 00 ser radion på. Annars får vi spela en skiva eller så. Vänta väntar efter så ringer, annars vi sätter. Ja, jag en låt till paus. Once I had a pretty girl, her name, it doesn't matter. She went away with another guy, now he won't even look at her. I think som har känt ett blad som heter resonans till mig med beskrivning på en, en 80-meters mottagare bestyckad faktiskt batteridriven och allting och det var ju väldigt intressant att bygga sådana här grejer med rör fortfarande och så. Det, det är ju så roligt och det blir bli gott resultat för det är ofta betydligt bättre än transistorer och mindre brylls och så vidare och störningar och, och sånt. Uh, åter, och så var det även en beskrivning på en uh, känd antal som heter WTDZZ för amatörer. Där har jag provat ett, uh, uh, tre exemplar faktiskt rundan för rundan under ordnadslopp och så. Så de känner jag väl till och de fungerade uh, rätt skapligt på 80 meter och 40 meter och sånt. Något sämre, kanske på 14, en megahertz jag väntar fortfarande bara att det är någon som ringer åt dig <skratt> 21 21 att min hals ska vara så här som den har blivit. Så här rökningen på mina föräldrar när jag var barn. Det var en bättre period att jag kommit till puberteten och sånt. Men nu på senare år har det kommit tillbaka som är problemen igen. Jag vill spara en åt till. Now my story can be told. fortfarande på att någon ska ringa på mm, 81 Intressant det är att det att inte för elektroners eh, apparater eh, finns kvar till. Hallå? Ja, hallå, hallå Georg. Ja, ja hallå. Ja, Jag hörde att eh, lite grann när jag lyssnade på Gunnar att det eh, Lennart, ni pratar om teknik och jag har en annan teknikfråga som jag upptäckte, den moderna tekniken. Hur den har blivit konstig. Jag skulle nämligen gå ner och köpa en tvättmaskin. Aha. En modern tvättmaskin. och jag köpte en tvättmaskin på landet och jag förvånade förvånad över att den inte hade så långt program, men den tog ju två och en halv timme. Jag har ja, inte till det, det, det inläggna alltså, olika. Nej, det gick det inte. Så det var ju konstigt, så då, jag gick ner på en av de här stora detaljandena. Det tar ju två timmen, men det går att sälja in. Nej. Så var jag ner och då tittade på alla de här Bosch och Siemens och Electrolux och alla de här maskinerna. Och då, nu har det blivit så, förr var ju maskiner väldigt enkla. Då hade de en knapp för 30, en för 40, en och 60 och en... 90 grader. Ja. Men nu är det bara en liten rattjävel som man ska skruva på. Vet ni. Ja, här är flera knappar på min. Ja. Det är och... en ratt. Hur gammal är din då? Ja, den är väl 15-20 år. Ja, just det. Det var en som du kan hitta och reparera upp och skicka hit till mig. För min eh, gamla var ju som slutet var 1948. 48. Ja men just det, men alltså de här maskinerna de äldre de hade ju liksom knappade på varje gradantal och så Men ja. nu är det bara en snurratt på den då var med små små jävla bokstäver som alla som ser året har ju problem Men idag om vill du tvätta program på 60 grader med förtvätt och huvudtvätt ja. då tar det fyra timmar idag Jaha, det var ju konstigt. Det är väl inte bra för energibesparing? Jo, det här är till alltså. Det som är det märkliga nu att nu ska den inte skölja lika mycket. Den ska vara sparat på vatten och den går på låg energi då, så därför tar det så långt i fyra timmar. Det betyder ju att då måste, tvätt... de måste tvätten så mycket hårdare när den ska snurra runt i fyra timmar. Ja, Men, en gjort. Den följer väl inte lika bra heller. Nej jag ringde upp Både Electrolux. det är risk för eczema, det är rest av trätt, i kvällarna <laughs> Jag ringde upp Electrolux Och tänkte så här om försäljaren inte var riktigt Frisken och liknande var. Men då sa de det att så är det idag Att det där är krav nu från de nya Myndigheterna, alltså miljökraven Att det ska ta så här långt Så fyra timmar ska en 60 graders tvätt Ta med, med förtvätt på men däremot, jag bor ju ett i ett flerfarmisområde i Fisrätten. Där har vi ju såna här stora tvättmaskiner då. Ja. Som heter Elektroluss Vaskator. Mm. Ja. Och där, där går en, en huvudtvätt på 60 grader med förtvätt. Den går på 35 minuter. Ja, men och det var ju bra. Ja, det är ju... Jag säger väl att... <laughs> sen får den tor torka om de man eller något sånt. Då kan jag köpa en sån här maskator? Nej, de säljs bara då till företag och liksom typ till hyresfastigheter och bostadsäten. Ja, och det så. är ju en jättestor maskin. Men, ja, den är inte, den är inte alls så mycket större än en vanlig maskin. Men jag menar, varför kan den gå på 35 minuter med en vanlig hushållning ska ta fyra timmar? Jag trodde de drev med mig. Jag ska ja. kontakta Konsumentverket och fråga liksom, kan detta verkligen vara rimligt? Tänk dig då de som jobbar heltid och kommer hem klockan sex, sju på natten... Ska de tvätta då? Då är tvätten klar klockan 11. När du sätter in den klockan 7 och då ska de hänga den sen. Jaha. Det måste ju lite rubbat. Ja, delvis en kortare tid i hyreshus beror på att det är en massa eh, hyresgäster som behöver och De måste väl ja, sätta upp för, intervjongen. För alltså, du, du kan bara boka tre timmar då? Ja, jag kan tro det. Går det fyra timmar så lär det nog inte vara roligt. Nej, men man hinner ju faktiskt ganska mycket på tre timmar så finns ju naturligtvis stå, stora torkskåp och torktummar och sånt som så jag har alltid använt eller. Men jag tänkte att ja. nu ska jag köpa med en tvättmaskin. Men där betar jag mig i tummen. Det var inte alls något roligt. Så... Nej, det, det Och nu ska ju dammsugarna eh, dra, få inte dra så mycket ström som förut så de kommer att bli sämre antagligen. Nej, jag tror du, att det måste sänkas. Ja, måste sänkas. Men det är ju också lite grann på, det, en stor motor be, betyder ju inte alltid ungefär som du tar en bil. Bara för att ha en väldigt stor motor så behöver inte den gå, vara snabbare och effektivare. För det har ju med utväxling, det har med alla andra saker också att göra va? Ja, det är väl det att den suger bättre ju högre effekten är. Ja men, det, ja, men riktigt så funkar det faktiskt inte. Det har väldigt mycket att göra också hur dammsugaren... Måste, Munstycket stycket utformat för att det ska kunna suga upp ordentligt. Ja, det, det stämmer ju. Eh, för att det, det, det kan ju fastna damm i matt och svårt att suga. Upp. Jo, jag, men, jag menar det. Va? Så att jag tror väl att en 1000 watt dammsugare det räcker nog gott och väl till. Va? Fast jag tycker, det är ungefär som att ha det här med, med glödlamporna. Jag menar, de nya giftiga glödlamporna ju de avgiv, de inte lika mycket värme men just det. de är, är, mindre. Det är med, de här Jag har ju provat på lamporna och den är bra mycket bättre. De sänder i särgångenbräckligen. Man träcker på knappen. Man behöver inte vänta. Men de gamla lamporna hade ju faktiskt ett, ett skönare ljus än de moderna lamporna tycker jag i alla fall, ja. Men, ja, men halogen på är inte så där blåa som eh, de där mycket kickkiller i. För det där blir ett det är ett lyser i mina styringslampan och det ja. blir ju så där blått. Ja, men men jag är fortfarande en fanatisk anhängare utav utav den här iPhones och datorer och liknande. Alltså, det är ju en, det är ju beklagligt att vad heter han Lennart nu då, som är så lite engagerad i samhällsfrågor och politik. Ja, men han har ju ett en, ett, alla, alla världens bibliotek sittande i sin. Ja, fasten. Jag tycker inte om iPhone. Eh, ska du hålla dem i, eh, nära hjärnan så får du nog eh, cancer efter 15 år tror jag. Ja, vi får väl se. Jag Eller, tror, jag tror det är en stark mycket... strålning och alltså centimeter från hjärnan. Det, ja. det, och det hörs ju så är det dåligt. Nej, det är jättebra ljud. Jag, jag tycker att det är fantastiskt. Vilken utveckling det där Och det är ju beklagligt att han inte Kan gå och köpa en sån Då kan han ju slå upp på Google upp och Alla de här och titta på Alltså du har lust. Tänk dig själv om vi, ser om, om vi ser det i framtiden nu Japanerna är ju väldigt snabba på Att utveckla såna här saker Jag tror att det kommer vara roligare Att ha en datakompis, en robot Än att vara en vanlig människa För en sån kan man ju prata med om allting De flesta människor har ju aldrig läst något, hört något Eller sett något ändå nej men äh, det, det hänger ju på hur av programmeraren för äh, den konstgjorda människan har varit och gjort äh, programmet ja, på det jag har en kamrat nu som äh, han har ju levt exempelvis att livna har drabbats av en hemsk äh, cancersjukdom då, så han får ju sån här näringslösning att leva på Ja. så han han i alla fall, han vägde ju förut och han har ju gått ner en eh, han ja, har sex kilo ungefär. Men han har alltså levt på sådana här näringslösning nu. En, en, halv, en halv liter tre gånger om dagen näringslösning. Ja. Det tar två minuter att skjuta in det där i magen. Sen behöver vi aldrig hålla på tiska diska eller gå och handla mat eller något liknande. Va? Det bara köra in det där. Men, men, men det blir väl kissande till förbändelse. Ja, men det är klart att ingen vill leva så där. Men jag säger bara, vänta bara till svensk näringsliv och företagsföreningarna för att börja inse detta. Då kommer de att låta varenda arbetare snart få sådana jävla så man ska leva på det så man kan jobba ändå mer och effektivare. Ja, men det då händer det någonting. De trodde ju förut att man skulle kunna leva på tabletter ett tag. Ja, men han kan, ju, han kan ju leva på den här näringslösningen. Det tar två, men det tar sammanlagt mindre än tio minuter för honom att äta om dagen. Ja, fast det händer någonting jag tror inte det, det, det går i längden. Magen måste arbeta med mat då är ja, men, men det, det. Jag frågade också liksom, men han har i alla fall hållit på nu i ja, ett par år med det här. Aha. ja Det är helt makalöst alltså. Fast det, det är ju ett helvete att leva med detta. Så det är ju jag mässigt. Jag, jag ja, onor... Då är nog bättre. Nu måste jag vända ett referens på en, ett fruganblick. Ja. Ja, så där nu går det 45 minuter till. Ja, när vi gick veteranen, vi gick till i Viksbadet och satt oss där och tittade ut över den vackra första viken och ni, runt om. Så jag menar han i alla fall, det är i alla fall i alla fall ganska jobbig att gå i terräng och allting sånt där. Han var inte tröttare än vad jag var. Meh. Nej, så att med framtiden kommer han ska vi se. Det är... Ja, fast den det, det är nog bättre med elektroniska människor som bara behöver elektrisk ström och laddar ett Jo, jo, jo. ett över natten och så fungerar. Nej men det är just det, det, det är otäckande alltså otäck i det hela att snart så behövs det, utan det fanns inte människor i produktionsapparat eller någonting. Stefan Fölter som har sagt förut som är, var chef för Svenskt Näringslivet ja. har ju alltså att om 20-30 år, då kommer hälften av de arbeten vi känner till idag vara bortsaktionaliserade. Ja, jag såg ju när jag på ASIAs robotverkstäng och vilka fantastiska industrirobot här som gjorde rustig. Ja, du kan ju tänka dig En månvaletering. Det är tekniker som vi får titta på. Ibland det att bland annat fungerande. Ja, du kan, du kan tänka dig idag när Japan nu har bestämt sig för att vi ska inte lösa våra vårdproblem med, med äldre befolkning med importera människor utan vi ska lösa det med teknik. De kommer ju att slå världen med häpnad och slå, gå om hela världen. Men vi i Sverige, vi, vi öppnar våra gränser för all sjöns, all ibabors att komma hit och ta hand om oss när vi blir äldre. Där kommer vi bara att sluta med ett elände. Ja, ja. Det, du vet, men, men, att... det är ju inte roligt att eh, arbeta med en och byta på Nej, den. Men sånt så, här kommer ju naturligtvis att skötas mer och mer maskinellt som allting annat. Ja. Och, du ser bilarna, Volvo har ju nu och Saab har ju liksom satsat på de här sakerna att eh, få förelösa bilar. Du säger, när du sätter din taxibil idag, den där taxifrån, han kommer från Hindukurs. Han hittar inte dugg i Stockholm. Det är ju bara GPSen som kör han håller med i ratten. Ja, och det gäller att den fungerar. Ja. Jo, det har ju hänt att folk hamnade ute på en åker när de åkte med GPS och så på landet. Jo, nej, men, men det är så det är så att allt det här kommer ju att ändras dramatiskt. Och när folk börjar inse det detta, ska du se, vet ni, att SD här fick ju 12,9. De kommer säkert ha 22,9 nästa val. Men apropå, vad jag ska avsluta nu. Jag tycker det är jävla dåligt i alla fall att det var Arnold Boström och David Long Lång att de inte kunde ha gjort ett nytt program och sen ut idag efter valet. Nej, men det, det vill de ha det, det ja, så, här, så kan jag inte göra någonting åt det. det kan inte du ansvara för. Vi säger så. Hej då. Hej. Ja, Nu är linjen ledig på 81-3-0-0. Det ska radion på. En vanlig telefon ringer. Tråd som går med en jack i väggen och ingen mobiltelefon det är intressant att elektronrörstekniken börjar komma tillbaka i alla dessa handledare bestickade apparater och jag kommer något nytt Då ska vi se en signal till bara Hallå. Ja, hej. Jag skulle kommer ihåg en sak jag glömde tala om tala med dig om. Jag har en bekant, vet du, som det togs upp i ett annat av dina program här. Att, eh, han har det väldigt besvärligt just nu i och med en, här en operation, vet du, i höftledskula och, det, och så spökar. Oh. Så han har tagit kontakt med en firma som heter, jag tror de heter Mathem, va? Och då kan du beställa mat där så kommer de till dörren med mat till dig. Ja just det men det jag måste gå ut. Det går inte. att är det värsta, bara när det blir halt och de inte sköter gatan när det blir halt så ramlar, kan ramla. Åh. Ja. Jag tänkte på en del av din problemat problematik. Det är ju det att det är stöket för dig för du måste ju åka buss och sådär. Du har ju ingen gångavstånd till affären. Men det är det för långt till helt enkelt. Ja, och därför så vore det ju praktiskt om mat hem kunde komma då och ringa på dörren och så. Beställer du exempelvis, det behöver inte vara så storstil att du kan beställa för ett antal kronor, en 500 Och sen kan du köpa... Um, Varor och det är bekvämt för, skulle vara väldigt bekvämt och bra och bevänt för dig vet du ja just det den största olyckan jag, jag ensam när Lasse så kunde han hjälpa mig många gånger och <här> det gjorde han ju mm. och, och att detta helvetet så ska jag inte kunna få någon ingen behöver höra av sig ja. jo jag kan ge en kommentar också till vad han tog upp Per Kent om den här killen som är näringslösen på grund av sin sjukdom då så får han det tillsatt. Han kanske har någonting utav med, magen bortopererad jag vet inte om det är någon form av eh, kräftan han har fått. men ja. Ja, Jag vet ju exempelvis jag testade för många år sedan för en 10-12 år sedan med att fasta. Och då fastade jag i 14 dagar. Ja fast man blir hungrig så fungerande. Så ja det är men fråga. du vet grejen var den att jag vattenfast jag tog bara vattenfasta va? En del tar ju eh, ju och sånt va? Men jag tog den radikala vägen och grejen var den att efter tre dygn vet du så försvann hungerkänslorna jag fick inte ett duggsug efter mat och som Ken Popp det här vad mycket tid man fick över jag började slippa gå och handla jag hade ju kronat ja, men, men man, man jag, jag, jag sa en expert till mig som är expert i näringsfysiolog att ju mer, ju, mer, ju mer förgiftad du är i kroppen Ju mer medicin du har fått genom åren Desto mer Risken är att man får huvudvärk då När man fastar När utrensningen sker i kroppen va? Och jag fick inga av de symptomen Utan jag kände sig som en befrielse Efter tre dygn Då försvann hungerkänslan Jag blev så alert och klar i huvudet Tänkte så bra Och fick så mycket tid över vet du. Ja fast det här är hormonfel. För att läkaren läkare förklarar det för mig att tar jag inte det testosteron så kan en muskel inte fungera. Det får man precis den här effekten att oh. den slutar fungera, bara skakar och kan du vet, arbeta. När man blir äldre, nu, säger, nu, säger, nu tar inte jag upp det här ämnet med fasta för att du ska göra det, men i ditt fall så skulle det vara behövligt att du fick tillsats av testosteronartan sa ja jag har ju förslagit det men det är att de har för att det exploderar en prostatacancer på mig ja, de, de, de har ju inte ställt en... det var 2010 men ändå så påstår de det att man kan inte ge det för då exploderar Det prostatacancer då de motsäger de sig själva för att en professor nu kommer inte ihåg hans namn på K1, på Karolinska sjukhuset. Han säger ju det att även folk som har varit, blivit opererade på prostata, eller strålade, att de har kontroll då, att de tar PSA-prov. De kan gå till och väl eventuellt få en testosteronplåster. För att grejen är den att när man blir äldre i år, då sjunker ju testosteronet. Ja, så. mig är det en katastrof. Det är därför ja. jag upplever det här med Harvard, vet du, USA, det är ett känt universitet, det känner du till. Ja. De tog ut en, oh, flera tusen personer för att liksom mäta då hur fysiken var eh, utvecklad från eh, när man är noll år upp till eh, 25 och så vidare. Och då gjorde de som en pyramid. Och då visar visade den där pyramiden det att när man är så starkast då är man omkring 25 år sen dalar det sakta ner när man är ungefär 50 år då är man ungefär lika stark som man var 14-15 år och sen när man kommer till 60 då är det, och sen till 70 då är det bara ett, ett rakt streck rakt ner Ja för mig är det en katastrof man får aldrig ta bort de jag hade sa de men nu kan... sa han, det, det var ett experiment där, han, han hade ju så högst. Det, ja, jag förstår det, vad du har berättat det. Men grejen är den att, kan inte du referera till honom då och säga att min gamla huslekar... Jo jag... men det, det, det är inte lagligt att skriva ut sånt mer, säger de. Bara. Det är det visst, de, kan, de ger ju det till vissa patienter. Ja, nu börjar kan bli mycket. Ja, just den, det, nej, men det är kommer... sorgligt. Och ha det bra det gör, hej hej. Ja, då, hej. Det går alltså väldigt fort när här simmen under min eh, eh, telefonväktori, tyvärr. Det är alltså eh, Radio som har sändt av ansvarig utgivare i Georg Lindberg. Och eh, eh, så skickar jag gärna in en bidrag på eh, 22 18 79 22 18 79 0 22, 18, 79 plus eh, eh, 0, eh, plus 4 och det ska jag ta studiofrekventa på eh, talongen eh, nu, nu måste jag sluta tyvärr det är sina sina går så fort eh, vill någon prata med mig privat så går det in efter sändningen på eh, det där numret också <kör> men då kommer det inte i sändning hej så länge har så bra, hej, hej.